Звільнившись від тарілків, вона стала сама собою, і я спокійним серцем почав знімати шкурки із зайців, яких приніс від окільнюків. Увечері наступного дня, коли Марійка повернулася з роботи, я вирішив, що треба вбити Гривастюка, родзісада і митрополита. Марійка прийшла заплакана. З гуртка друзів вимагали, аби вона явилася на їх засідання. Я кажу, що голова розболілася. Справді болить, а вона мені. А політичних людей немає. Є люди, які вагаються, до кого приєднатися. Під стелею білим сліпочим сяйвом спалахнула електрична лампочка. Марійка витерла хусткою очі, усміхнулася, дивлячись на лампочку. Підключили ще одну лампочку. Піди, Марійко, на те засідання, порадив я. Я зачекаю. Вона провела долоною по чолі. Цей зворушливий машинальний рух був з тієї серії, яку вона колись дбайливо вишукувала перед дзеркалом, витрачаючи на це години, а може цілі дні. Мені не дісталося це би за безцінок. Треба було цілувати землю на могилі тієї жінки, яка народила це чарівне тіло. Про душу я досі не маю сталої думки. «Підемо?» – запитав я. Вона занепокоєно подивилася у мій бік – і почала поволі одягатися. Мене обсідали гадки, що цього не слід робити. Марійка чимось зміниться, а далі щодня приноситиме переміни, і я не зможу протидіяти впливові друзів. Вони фабрикували політичних рабів, забезпечуючи посадами. Через митрополита добивалися поступок у польського уряду і будували організації на ґрунті жорсткої дисципліни і застрашування. «Не підеш з нами – залишишся без роботи». Історія, здається, не знає часів, коли б політика, шпигунство і терор так тісно оточили шматок хліба. Це ніби перша заповідь віку. Нею стали користуватися усі течії, прибираючи до рук усе ширші кола населення. «Я теж хочу послухати, про що вони базікають», – сказав я. «Дивись», – непевно відказала вона. Очевидно, Марійка чекала від мене підтримки, але я вирішив піти. «Треба подивитися, які в них сили», – я так і сказав. «Треба подивитися, які в них сили». Марійка підвела на мене очі, і мені видалося, що вони стали веселішими. «Не протестуй», – усміхнувся я, – «хіба нас так легко збити з пантелику? Кожна крупинка нашого досвіду коштує здоров'я, навіть років життя». Вона взяла мене під руку, і ми весело, як школярі, збігли сходами в підворіття. Дорогою я думав, що політичний раб – поняття ширше, ніж мені здавалося. Людина в цій плутанині рано чи пізно повірить друзям. Політичний раб не вільний мати власні погляди, а тільки нав'язані, підкріплені силою, якою і він може скористовуватися, або принаймні існує якась очевидність, що це йому дозволено. Політичний раб – це маленький механізм, якщо не деталь. Хай воно скисне, яке це паскудство. Нащо вже військові преси могутні, але виглядає, що їм далебі важче кувати солдатиків, ніж у цьому біологічному горні виплавлювати рабів. «Підемо чи не підемо?» – запитав я раптом, стримуючи Марійку за руку. «Ні, ні?» – повторив я мало не криком. «Я певний, що з-під замча і з Волинського шляху там не буде нікого». «А куди ми подамося?» «Додому». Ми бігцем, ніби за нами гналися, пустилися назад. «Прокопику, розбудила мене серед ночі Маріка, розкажи, що на тебе чигає?» «Тобі якісь жахи приснилися?» «Ні, нам треба знати і придумати план». «Ти мене кривдиш, тобі зі мною погано?» Але ж послухай мене один разок. Спи, Маріко, Це надзвичайно важливо. Чигає, повторив я, на мене чигає каторга, чи по-теперішньому висилка і відробіток у концтаборах за бункер. Тюрма за те, що я бродяга, тюрма і політичне рабство, якщо я дозволю, аби друзі мене врятували. Ще одного покарання я заслуговую, але про нього змовчу. Бо я замішана? Так. Тобі не слід піднімати бунту. Чому? Виглядатиме, що з особистого горя. Я спитаю людей, чия біда переважає. Марійка розсміялася. Влаштуєте дільбу?